Tudomány hangjai a Koshut rádióban. Ismeretlen repülőtárgy az az Unknown Flying Object. A múlt században emberek millióit hozta lázba ez a kifejezés, mely már új értelmet nyert. Hiszen az ismeretlen repülőtárgyat manapság akár a szomszédunk is irányíthatja a tudtunk nélkül. Kvadrokopter, multikopter, hexakopter, vagyis drón. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kis Rita. Mai műsorunkban a közismertnek vélt drónokról, felhasználási lehetőségeikről és szabályozási nehézségeikről beszélünk. De mi is a drón valójában? Vásárhelyi Gábort az Ötvös Lórend Tudományegyetem biológiai-fizika tanszékének tudományos munkatársát kérdeztem. A drón szónak az eredeti jelentése az távirányítású robot, ami nem feltétlenül légi lehet víz alatti robot is, vagy földön menő. Manapság drón szó alatt a köznyelvben leginkább ezeket a kisméretű repülőrobotokat szoktuk hívni, amiknek van többféle formája, van ezek közül játékszer és vannak komolyabb eszközök is. A drón az leginkább egy ilyen köznyelvi elnevezés, a hivatalos elnevezése ezeknek a fajta repülőrobotoknak, inkább a pilóta nélküli repülőeszköz. Tulajdonképpen mit tud egy drón? A drón, mint alapeszköz, az tulajdonképpen annyit tud, hogy három dimenzióban a levegőben helyváltoztatásra képes. Tehát egy olyan robot, ami önállóan vagy egy pilóta irányításával képes valamilyen irányba menni. És hát ez így önmagában nagyon látványos, de leginkább a felhasználás attól függ, hogy erre a drónra mi van ráakasztva. Tehát ha például kamerát teszünk rá, akkor a drón egy fényképezőgépé válik, amivel különböző irányból lehet képet csinálni. Hogyha mondjuk egy másfajta szenzort teszünk rá, amivel mondjuk mezőgazdasági területek mérhetők, akkor a drón egy méréstechnika eszközé válik, hogyha géppuskát teszünk rá, akkor egy katonai eszközé. Tehát igazából a drón az maga egy platform, egy hordozó eszköz, ami ugyanúgy, mint az autó, ugye a földön tud dolgokat vinni, a drón a levegőben tud vinni, és az, hogy ezt mire használjuk, az attól függ, hogy mi van a drónra rátéve. Bármit rá lehet rakni. Teszem ezt idézőjelben, mert nem tudom pontosan, hogy ez csak annyi, hogy rárakjuk, vagy programozni is szükséges. Igazából az, hogy egy drón mit hordoz, annak csak az emberi kreativitás szabbhatárt. Nyilván vannak mindenféle technikai követelmények, meg korlátozások. Tehát a drónok tipikusan kis eszközök, amik véges ideig tudnak a levegőben maradni, és minél nehezebb súlyt teszünk rájuk, annál hamarabb lemerül az akkumulátoruk, tehát nem lehet nagyon nagy súlyt rájuk tenni. De a világ hogy az érzékelők is kisebbek és egyre több mindent tudnak egyre kisebb méretben, tehát a drónok is egyre több mindenre képesek. Repülési idő mennyi lehet? Említette, hogy akkumulátoros működésről beszélünk. Több típusú létezik a drónoknak. Alapvetően a hagyományos repülés az merev szárnyú repülőgépekre épül. A mai népszerű drónok azok úgynevezett multirotoros eszközök. Ez azt jelenti, hogy mint a helikopternek, igazából csak nem egy, hanem négy darab rotorjuk van, ami pörög, és ezért mindenképpen motoros hajtás szükséges ahhoz, hogy ők a levegőben maradjanak. Tehát nincsen szárnyuk, amivel siklani tudnak. Ebből kifolyólag általában kevesebb időt tudnak a levegőben maradni, mint a merev szárnyugépek. A tipikus repülési idő azok a drónokkal, amiket boltban lehet kapni viszonylag olcsón, az olyan 5 és 20 perc között van, és a legügyesebb drónok, amik komolyabb kapacitással bírnak, azok mondjuk az egy óra repülési időt feszegetik, és nyilván megint van a katonai kategória, ahol akár egész napos pilóta nélküli repülések is végrehajthatók, de hát az egy speciális dolog. Tehát én azt mondanám, hogy tipikusan 5 és 20 perc között van a drónoknak a repülési ideje. Nézegettem én nemzetközi szabályozások tekintetében is, hogy mit nevezhetünk drónnak, és akkor itt kilóban az elérhető magasság méretében próbálják szabályozni, mi az, ami általános, hogyha a polgári felhasználókról beszélünk. A légügyi hatóságoknak elképesztően nehéz dolga van a drónok szabályozásával kapcsolatban, mert szinte havi szinten jelennek meg egyre kisebb és egyre többet tudó eszközök, és jogszabályban ezt a trendet lekövetni az teljes képtelenség. Tehát amikor elkezdenek egy jogszabályt írni, és meghatározzák, hogy ilyen kilogram alatt ez a kategória van, tudom, én, 20 kg fölött egy másik kategória, akkor mire elkészül a jogszabály, addigra egész más a valós helyzet. Manapság a legkisebb drónok, amik mondjuk 100 ezer forint környékén kaphatók, azok már mondjuk 5x5 vagy 10x10 cm átmérőjűek, ugyanúgy képesek GPS alapján tájékozódni, akár még egy pici kamera is van rajtuk. A legnagyobbak azok, természetesen a katonai drónok, azok meg egész nagyméretű pilóta nélküli repülőeszközök is lehetnek, tehát a méret és sebesség tartománynak a teljes skálája elérhető a legkülönbözőbb eszközökkel. Természetesen a hatóságok igyekeznek lépést tartani a technológiai fejlesztésekkel. Törvényben kell szabályozni a drónok használatának magánszférát érintő adatvédelmi kérdéseit, derül ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság NAIH állásfoglalásából. A drónok használata a magánszférát érintő és adatvédelmi kérdéseket is felvet, Még a rendeltetésszerű használat is nagyon erős behatolást jelenthet az emberek magánszférájába. Az eszköz képes arra, hogy válogatást nélkül gyűjtsön adatokat mindenről, ami a látókörébe kerül. A drón képes mozgó embereket, tárgyakat követni anélkül, hogy erre az érintettek felfigyelnének, írta Péterfalvi Attila a NAIH elnöke az ajánlásában. Magyarországon nincs a drónokra vonatkozó külön jogszabály. A tárgykört részletesen szabályozó törvény előkészítés alatt áll. A törvény hatályba lépéséig használatuk csak egyedi engedély alapján lehetséges, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság légügyi hivatala ad ki. Amennyiben a drónokat sokan kezdik használni magáncélra, az teljesen új élethelyzeteket, fogyasztói igényeket, valamint egy azokat kiszolgáló új piacot teremthet. A gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy a drónipara jövőben jelentős húzóágazat lehet, amelyre azonban a jogalkotók is jelentős befolyással bírnak. A szabályozott piacok elemzésével foglalkozó Explicó ZRT szakértői szerint az iparág jövője nagy függ attól, hogy az egyes országokban a szabályozás és az innováció hogyan viszonyul egymáshoz. Leginkább az érdekelne engem, hogy tulajdonképpen egy jogász tanácsadó csapatot, a drón témakör miért hozza lázba? Azért kezdtünk vele foglalkozni, mert úgy láttuk, hogy egy olyan témakörről beszélünk, amiről túl keveset beszélünk. Orbán Miklós a cég elnöke. Egy óriási robbanás előtt van a piac, és a jog valahogyan nincs arra felkészülve, hogy mit is fog ezt hozni. Mi ezt úgy látjuk, hogy a 19. században óriási robbanást hozott a transport, tehát elsősorban a vasút elterjedése, de ez még egy ennél nagyobb forradalmat is hozhat a jogban. Talán hasonlítanám ahhoz, amikor az autók elterjednek. Szerintem szóval gondoljunk bele, kinézünk az ablakon, és repülőtárgyakat fogunk látni. Sokkal többet, mint amennyi repülőgépet most látunk. Én azért most, hogyha kinézünk az ablakon, annyira sok repülőtárgyat nem látok. Tudományos szempontból még nem indokolt az aggodalom. De ezek különböző feladatokat fognak ellátni. Ezek egymásnak ütközhetnek, ezek leeshetnek, ezek rámeshetnek, megsérthetik az autót, az ingatlant. Millió oldalról felelősségi és egyéb problémákat vet fel ezeknek az eszközöknek az elterjedése, és a jog valahogyan azt sem tudja még, hogy mit ez. Azt sem tudja még, hogy milyen problémával kéne foglalkoznia, sőt, még definiálni se tudja. Na kezdjük akkor ezzel, definíció. Pont ez a probléma, hogy nincs ilyen fogalom. Mester Máti igazgatósági tag. Ugye a drónt azt számos kategóriába lehetne besorolni, és ugye ez a legnagyobb kérdés, hogy ezek közül vajon melyikbe lehet igazából megtalálni ezeknek a járműveknek a helyét. Mire gondolok itt egy Drón, tehát amit mi mai drónnak gondolunk, az lehet játék, de adott esetben jellemzően légijármű. Tehát a magyar légügyi szabályozások szerint valószínűleg a légijármű kategóriába tartozna a legtöbb olyan drón, ami például 25 kg felett van, mert az alatt megylenül repülő modellnek számít. És érdekesség, hogy míg a világon jellemzően valamilyen célhoz, vagy feladathoz, vagy bármilyen más egyéb olyan ismérfeszkötik a drónt, a itthon egyelőre nincs ilyen szabályozás, tehát nem lehet azt mondani, hogy a drón onnantól drón, hogy automatikus repülésre képes, most mondtam például valamit, vagy onnantól drón, hogy egy adott feladathoz kötődő a tevékenységet. Tehát nem hobbi, hanem van egy olyan, vagy kereskedelmi, vagy gazdasági, vagy bármilyen más legyen állami feladat egyébként, teljesen mindegy, amihez kifejezetten annak az eszköznek a repülése kötődik, vagy kapcsolódhat. De már ez az egész definíció szerintem egy jogi probléma kört vet fel. Amit definiálni fogunk, azt általában szabályozni fogjuk. Amit nem fogunk definiálni, azt nem szabályozzuk. De, de... nem olyan egy picit ez, mintha a saját malmukra hajtanák a vizet. Tehát, hogy csináljunk rá definíciót, és kezdjük el szabályozni, és akkor nekünk ügyvédeknek ez de jó. Ó, dehogy nem, dehogy nem. Ez nem csak az ügyvédeknek jó, ez nagyon jó lehet például a hatóságoknak is, akik újabb feladatkört kapnak meg. Az állam az, hogyha jól megnézzük az elmúlt száz évben folyamatosan nő, annak ellenére, hogy azt a politikai kommunikációt halljuk, hogy állandóan csökken és állandóan leépítések vannak az államban. Ha jól megnézzük, államról, egy növekvő szabályozásról beszélünk. Itt is, hogy ennek valószínűleg lesz egy hatósága. A hatóságnak lesz valami jogköre, az bírságolni fog, és legszívesebben minden drónt lajstromba venne, és meghatározná, hogy hogyan is miként lehet. Miért mondom azt, hogy fontos, hogy hogyan definiáljuk? Azért nagyon fontos, mert azok, akik kimaradnak a definícióból, azok lehet, hogy megúsznak mindenfajta szabályozást. És hogyha én most dróngyártó lennék, akkor valószínűleg azért lobbiznék, hogy valahogyan úgy legyen meghatározva, hogy vagy engem szabályozzanak, vagy engem ne szabályozanak. Ez egyben meghatározhatja a fejlődés irányát is. Hiszen, hogyha azt mondom, hogy drón az csak ez és ezt jelenti, akkor arra lehet majd innentől kezdve csak fejleszteni. A fejlesztésekről beszéljen vásárhelyi Gábor az elte tudományos munkatársa. Szükséges bármiféle tudás egy ilyen eszköznek az irányításához? A trend az, hogy egyre kevesebb tudással lehet stabilan tartani a drónok, hogy igazából a drónok népszerűsége azért nőtt meg, tehát modern repülőkkel a, a hobby kategóriában évtizedek óta repülnek emberek, és az komoly szaktudás kell, mert nagyon bonyolult őket irányítani. A drónok nagyszerűsége abban áll, hogy a repülésüknek a nagy része az automatizált, tehát egy automata fedélzeti rendszer teljesen stabilan tudja tartani a drónt, és nagyon egyszerű utasításokkal lehet irányítani. Vannak olyan amiket nem is kell irányítani, hanem önmaguktól követik az embert. Tehát attól lettek népszerűek, hogy könnyű őket irányítani, és ez hordozza a veszélyüket is, mert amint mégis valamilyen módon az irányítás megszakad, akkor nagy károkat tudnak okozni. Itt miről lehet szó? Mondjuk elvész a GPS-jel... Így van, tehát ez egy elektronikai rendszer, az elektronikában mindig előfordulhatnak hibák, nagyon nehéz azt százalékosan kiküszöbölni, mondjuk nincs GPS, vagy egy napkitörés van, ami egy teljesen független eseménynek tűnik, az mondjuk eltolja a GPS-jeleket összekavarja, és akkor az összes drón egy kicsit arrébb megy. És szal, bármiféle dolog, ami elektronikai hiba, az egy repülőeszköznél komoly veszélyforrást jelent. És erre vajon azok a tulajdonosok, akik most vásárolnak, azok fel vannak készülve. Vagy ő úgy gondolja, hogy vette olyan eszközt, ami biztos jó azt gondolom, hogy van olyan része a lakosságnak, aki tudatosan használja ezeket, és nyilvánvalóan van olyan része, aki meg nem törődik ezzel, hanem egy jó játéknak tartja. Ez már csak abba is következik, hogy például a YouTube-on is jelennek meg olyan elképesztő videók, hogy valaki egy repülőtér fölé repül egy játék drónnal, és felülről nézve, hogy leszállnak a nagy gépek. Amíg ilyenek vannak, addig azt mondom, hogy nem lehet bízni az emberekben, és tudatosan oda kell figyelni arra, hogy ha valakinek a kezébe kerül egy ilyen eszköz, akkor megkapja azt a háttér tudást, ami az üzemeltetéshez szükséges. Szükséges. Adna pár jó tanácsot? Mire érdemes figyelni? Mondjuk értelemszerűen repülőtér fölé ne vigyünk drónt, mert az katasztrófához vezethet. Ugye itt kettős dologról van szó, tehát egyrészt vannak a jogszabályok, amik meglehetősen korlátozóak, és ha az ember minden jogszobályt be akar tartani, akkor a legjobb, hogyha nem vesz drónt magának, Hogyha mégis akar venni, akkor is van jó néhány dolog, amire érdemes odafigyelni. Sosem érdemes emberek közelében nagyon repülni, ezek a forgó rotorok nagyon nagy sebeket tudnak ejteni az emberben vagy állatokban. Mindenképpen egy gyakorló fázisnak olyan helyen kell történni, ahol se a levegőben nincsen akadály, se a földön nincsen akadály. Mindenképpen érdemes nagyon jól kiismerni az eszközt, sokat gyakorolni a legegyszerűbb feladatokat is vele, felszállás, leszállás. Azért a drónok is fejlődnek és fejlőd van, az lesz az érdeke minden dróngyártónak, hogy olyan drónt készítsen, ami önmagától tud például objektumokat elkerülni, és akkor lesz majd egy kicsit biztonságosabb a drónos repülés, hogyha minden drón önmagától képes lesz arra, hogy ne menjen neki semminek. Tehát hiába mondja azt a pilótája, hogy üsse el a repülőgépet a levegőben, a drón majd nem fog neki engedelmeskedni, de azért ehhez még hosszú az út. Magyar gyártók, fejlesztők vannak. Több kutatóhely is van Magyarországon, ahol drónok fejlesztésével foglalkoznak. Nagyüzemi dróngyártásról én nem tudok, illetve van egy vezérlő, ami katonai felhasználású és magyar gyártmányú. És mi is az Elte Biológiai Fizika tanszékén most már öt éve foglalkozunk drónfejlesztéssel, vagy drónvezérlő fejlesztéssel is, illetve drónoknak a csoportos mozgásával is, ilyesmi aspektusokkal, hogy mi történik akkor, amikor két drón találkozik, hogy lehet őket automata módon vagy önszerveződő módon befolyásolni, hogy ne ütközzenek össze, vagy tárgyakkal ne ütközzenek össze. A stakiban is van egy nagyon komoly csoport, ahol szintén a drón látással, illetve repülőeszközök lönálló látásával kapcsolatban folytatnak kutatásokat. És az Óbudai Egyetem, meg a Műegyetem is, és egyéb vidéki egyetemeken is van drónfejlesztés. Olyan nagy dróngyártó, aki elárasztaná a piacot ilyenről, én nem tudok Magyarországon. Következzük most egy internetes hirdetés. Bérelhető quadrocopter drón. A csomag két darab akkut, 15 perc repülési idő per aku, egy töltőt, illetve távirányítót, valamint tároló koffert tartalmaz. Az élőképhez szükséges egy okos telefon, telepített applikációval, ez nem része a csomagnak. Bővebb információkért keresse kollégánkat. Kaució 350 ezer forint, a birleti díj 15 000 forint plusz áfa per nap. Csak 18 éven felülieknek, igény szerint kezelő személyzettel. Jönjünk is vissza ezzel az ajánlattal az Explico csapatához, Orbán Miklóshoz és Mester Mátéhoz. Azt se tudom, hogy most tulajdonképpen mit ad bérbe az illető, aki a vállalkozást üzemelteti. Azért mégsem csak egy egyszerű használati tárgyat, nem egy repülőgép modellt, nem egy közlekedési eszközt, Tehát ezt lehet? Pont azért, mert nem tudjuk azt, hogy hogyan kéne definiálni a drónt, ezért azt sem tudjuk pontosan, hogy most jelenleg miről beszélünk. Lehet, hogy csak egy köznapi elnevezést ad valaki bérbe, és a valóságban egy játék az, az is lehet, hogy egy olyan tárgy, amit bőven regisztrálni kéne, és engedélyköteres lenne. Ezt nem tudjuk nyilván utána kéne ennek menni. A szabályozatlan környezet pont ezt hozza. Kivel tudnak egyeztetni, vagy kivel szükséges, tehát ha most szabályozásról beszélünk, Akivel mi elsősorban felvettük a kapcsolatok a piaci szereplők, ugye hát mi is nyilván egy piaci cég vagyunk. Akik még ebben érdekeltek, az a teljes felelős hatóság, a jogalkotásért felelős minisztérium, illetve hát nyilván a magyar légtér irányításáért felelős szerv ez pedig a hangorokontroll. Ők azok, akiknek igazából ebben a kérdéskörben mérvadó a véleménye. A piaci szereplőket fejtsük ki, nem név szerint, de amennyire lehetséges. A mezőgazdaság az egy egyértelmű felhasználóiág. Éppen a szabályozatlanságból adódik, hogy a piac sem határozható meg igazán. Kovács Gábor igazgatósági tag. Nem biztos, hogy azt is piaci szereplőnek érdemes tekinteni, aki 15 000 forintért advérbe valamit. A piaci szereplőknél milyen, a komolyabb felhasználókra gondolunk, és valóban itt a mezőgazdaság az egyik fő terület. Ugyanis a drón egy olyan hordozóeszköz, olyan technikai megoldások számára, ami már eddig is jelen volt a mezőgazdaságban, de a tömeges használattal uzamokat lehetne javítani, modernizálni lehet a Gozdaságot. Gondolok itt mondjuk a talajszerkezet felmérésére, vagy az árvíz vagy a belvízvédekezésre. Például a filmiparban nagyon népszerűek a drónok, új képalkotási lehetőségeket hordoznak magukban szintén. Ez valóban így van, több olyan cégről is tudunk, aki ilyennel foglalkozik. Itt azért Látunk egy hype jelenséget is, tehát nagy kérdés, hogy hosszú távon valóban ez lesz-e a fő felhasználási terület. Nyilván a filmkészítésben ez egy új eszköz, és valószínűleg meg is fog maradni, de több olyan kisebb céget látunk, aki vásárolt egy drónt, és azt árulja, hogy lefilmezi az embereknek nem tudom, a birtokát, vagy a földjeit. Kérdés, hogy az jövőben önálló, illetképes üzleti modell lesz-e, vagy felhasználási mód. De van millió más felhasználása is. Most ugye a katonait nem is akarom említeni, mert arról tudunk a legkevesebbet, de azt tudjuk már, ha más nem filmeken, meg hírekken keresztül, hogy a katonaság nem csak az Egyesült Államokban, hanem más országokban is a drónokat már használja, lehet, hogy több évtizede, Valakik azt tartják, hogy a drónokat igazából a hadipar fejlesztette ki, és most arra jutott el a civil szférához ez is elképzelhető verzió. Más iparágokban, ahol érdemes még beszélni a drónokról, az egyik a térképészet mindenképpen, hiszen a drónok olyan területeket lehet feltérképezni olyan pontosággal, ami sokkal nehezebb, nehézkesebb lenne ember által irányított légi eszközökön keresztül. A másik potenciális a transport lenne, tehát az áruszállítás, hiszen olyan területekre tud eljutni emberi erőforrás nélkül, ahova utak vagy vasúti sinek nem vezetnek. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok esetben sokkal olcsóbb ez a forma, mint a foszilis energiával működő járművek, és akkor a környezetvédelemről nem is beszéltünk még, hiszen ezek a járművek Üveg, elektromos energiát fogyasztanak. De menjünk tovább, mert még ezen túl is vannak felhasználási területei, ilyen például az egészségügy, hiszen az embermentés területe az megint nagyon fontos, de nem hagynám ki a vadgazdálkodás sem, és gyakorlatilag végeláthatatlan, biztos vagyok benne, hogy iparilag is más területeken is lehet őket használni. Abban szinte biztosak vagyunk, hogy nem egy egyszerű Hype-ról van szó, ami majd eltűnik két-három év múlva, ez nem egy divat, ennél jóval beszélünk, az a nagy kérdés, és azt hiszem, hogy ebben a szabályozásnak óriási szerepe hogy a drónok majd hosszú távon a legnagyobb cégeknek lesznek a játékszerei, az eszközei, vagy pedig egy olyan területről beszélünk, ami forradalmasítja a mindennapjainkat, és a mindennapi ember lesz a felhasználó. Elképzelheted, hogy a szabályozás arra kényszeríti majd a felhasználókat, hogy olyan nehézkes egy drónt beszerezni, olyan drága lesz mondjuk a biztosítás, a regisztráció. Annak a használatánakhoz szükséges jogosítvány, stb. stb. Hogy csak a legnagyobb cégek fogják mondjuk Transportra, meg életmentésre használni a drónokat. De azt sem zárom ki, hogy ezt egyszerűvé teszik, és annyira intelligensek lesznek öt -tíz év múlva ezek a hogy a mindennapi életben használhatjuk, régen ne felejtsük el, a mobiltelefont, és azt mondták, hogy felesleges. Most lehet, hogy nem látjuk, hogy majd mire fogjuk használni a drónokat, de nem kizárt, hogy úgy fogjuk őket használni, mint a mobiltelefont. Egy korán sem tipikus gyakorlati felhasználót, Szabó Mátét, a Pécsi Tudományegyetem Légirégészeti Tékájának intézményvezetőjét kérdeztem tapasztalatairól. Légi régészet az több mint száz éve létezik már, tehát az első világháború előtt is már készültek ilyen célból felvételek. Többfelé lehet szétszedni, az egyik az nyilván egy ilyen műemlékvédelmi, az örökségünknek a fényképezését képező tevékenységet jelenti, tehát akár váraknak a fotózását, kastélyoknak a fotózását. Lehet beszélni arról, hogy mondjuk ásatási dokumentációnál ugye a légi nézőpontnak a felhasználását Vessük számításba, illetve amit a legfontosabbnak lehet tartani, az az, hogy a talajnak a megbolondítása, tehát, hogyha ásunk bele egy gödröt, sírt, építünk egy falat, és annak van egy alapozása, és ennek bármilyen maradványai vannak a földben, akkor ezt a talaj és a növényzet jelzi számunkra. Tehát gyakorlatilag az eltemetett régészeti örökséget az akár szerűen lehet felfedezni a levegőből, hogyha minden úgy áll össze, és szerencsénk van. Hogy kerültek a képbe a drónok, vagy mikor? Magyarországon a robot repülőgépeknek a használata az nyilván egy kicsit késéssel jelent meg, úgymond a régészeti területen, de már mondjuk 2005-6 környékén már voltak ilyen jellegű próbálkozások. Mi a magunk részéről 2011-2 környékén kezdtünk el foglalkozni ezzel a technológiával. Önöknek van egy saját drónjuk, vagy valamilyen céggel együtt dolgoznak? Az a cég, akivel dolgozunk, fejlesztenek is, illetve hát nyilván különböző piaci termékeket is vásárolnak, tehát vannak úgymond kész dobozos drónjaik, de például az FPV repülőgépük, tehát a meresszárnyú repülőgépük, az alapvetően saját fejlesztés, és ehhez saját szoftvert is fejlesztenek, tehát ami a kutatási célokhoz, a feladatokhoz a legjobban tudja szolgálni az ő érdekeiket. Milyen területeken dolgoztak eddig? Többféle kutatásnál használtuk, tehát az egyik, és talán mondjuk ilyen szempontból a nagyközönség számára is a leglátványosabb az ugye ilyen régészeti lelőhelyeknek vagy váraknak a videózása, fényképezése a levegőből. Mond például? Akár a Tatai Várról, a Füzéri Várról, de más északi középhegység vagy vakony várakról is, Cseszneki Várról is készült ilyen felvétel. De elég sokról, tehát nyilván hobbi szinten is készültek ilyen jellegű felvételek, meg ezekhez a rekonstrukciókhoz is. De hogy lesz ebből? rekonstrukció. Egy légi fotó tulajdonképpen, nem? És akkor ennek alapján az adott művészet történész, régész, építész, ki tudja egészíteni, hogy valószínűsíthetően, hogy nézhetett ki a vár. Ez egy nagyon összetett feladat, tehát az egyik oldal, amit mondjuk a légirégészet, vagy az ilyen jellegű robotrepülős, vagy teljesen mindegy, hogy repülővel készült felvételeket, tehát fényképekkel, vagy videókkal hozzá lehet tenni, ez egy nézőpont. A madárnak a szemszögéből mutatja meg azokat az emlékeket, amik megmaradtak. Ehhez kell a másik oldal, aki konkrétan a feltárási eredményekből, ha mondjuk középkori várakról beszélünk, akkor az írásos források, fennmaradt térképi, vagy más ábrázolások alapján meg segíteni azt a háromdimenziós rekonstrukciót, elkészültét, vagy ezt a munkát, hiszen nélkülük ez nem valósulhat meg, tehát ez tényleg nem úgy működik, hogy én a levegőből valamit látok, és akkor rögtön el tudom képzelni, hogy ez hogyan nézett ki. Ehhez minden egyes részletét tekintve nagyon, nagyon fontos szakmai háttérmunkákra van szükség. Hogyha a drónokat vesszük alapul, akkor miben jobbak, vagy miért jobbak, mint a hagyományos légifotózás? Néhány évvel ezelőtt, vagy amikor én kezdtem a légirégészeti pályámat, hasonló kérdések merültek fel a hagyományos eszközök használatánál, tehát hogy mondjuk egy háti motoros sárkányrepülő, vagy egy vitorlázógép, vagy egy hagyományos kisrepülő, vagy helikopter az, amelyik jobb légirégészeti kutatásra, vagy ilyen jellegű célokra. Én inkább azt mondanám a robotrepülők esetében is, hogy mindennek megvan a maga területe. Tehát még mondjuk egy hagyományos kis repülővel, légieregészeti kutatási célból nagyobb területeket be lehet repülni, vagy magasabbról jobban át lehet tekinteni a tájat. Addig a robotrepülőket is kétfelé lehet bontani. Tehát vannak a merev szárnyú FPV repülőgépek, és vannak a multirotoros kopterek, tehát amik ilyen kis helikopterszerűek. Amit mostanában most, áll... szeretünk drónnak mondani? Általánosságban bármelyiket. Tehát most ezek az eszközök kisebb, nagyobb területek nek a célirányos felméréseire nagyon alkalmasak. Mondjuk nagy hatótávolságú felderítésekre, kutatásokra nem igazán bevethetők, illetve mondjuk az az élő kép, amit le lehet hozni és a földről szemlélni lehet, mintha ugye pilótaként ülnék fent a repülőgépen, az még nyilván nem olyan minőségű és nem olyan térhatású, mintha az ember ténylegesen fent ülne és nézne ki a repülőből. De visszatérve a kérdésre, mivel jobb? Egyik oldalról egy költséghatékonyságot is jelent. Tehát még mondjuk egy hagyományos repülőgéppel repülő. Térhez van kötve az ember, és van nyilvánvalóan egy belekerülési költsége a repülésnek, tehát egy óradíja. Ehhez képest mondjuk egy robotrepülés alkalmazásnál konkrétan ki lehet menni az adott lelőhelyre, tehát mondjuk egy parcella szélére, onnét fel lehet szállni, és csak kizárólag azt a parcellát megvizsgálni, viszont sokkal részletesebben, tehát kvázi sokkal több időt lehet rááldozni, mint egy hagyományos repülés esetén, és ennek megfelelően ugye a belekerülési költsége kisebb lesz, illetve az, az eredmény, amit konkrétan arról a lelőhelyről el tudunk érni, az sokkal részletesebb lesz, mint egy hagyományos repülés esetén. Milyen szabályozást tart mondjuk a szakmájához kapcsolódóan életszerűnek? Légi régészeti szempontból a szigorú szabályozás, és nem azért, mert hogy nem szereti az ember a papírmunkát, meg a bürokráciát, hanem egyszerűen megvalósíthatósági szempontból azért nem lenne nagyon jól alkalmazható dolog, mert tényleg vannak esetek, amikor egy-két órával a felszállás előtt találjuk ki, vagy tudjuk meg azt, hogy ez az ideális alkalom, és tényleg el kell végezni a kutatást. Tehát ilyen szempontból egy szigorú szabályozás mindenképpen kötné a kezünket. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a szabályozást, hiszen a eseteket lehet megelőzni, elkerülni, vagy ez pedig a felelősségre vonást lehet elvégezni a jó szabályokkal illetve nagyon fontos a személyes felelősségnek és képzettségnek a kérdése. Tehát ki az, aki vezethet ilyen eszközt, mennyiben van tisztában az általános repülési szabályokkal, hiszen ugye nagyon jól tudjuk, hogy az autóvezetés nem csak abból áll, hogy kell tudni a autót irányítani, hanem a kereszt is ismerni kell. ilyen szempontból nagyon fontosnak tartanánk azt, hogyha mondjuk a légi irányítással lehetne egy aktív kapcsolat, vagy egyáltalán, aki a robotrepülős repülős munkákat végzi, ha más nem legalább van tudjon arról, hogy a a környezetében milyen repülőtevékenység folyik, hiszen mondjuk egy kis repülő nehezen kerül ki egy madarat is, tehát ugyanilyen szempontból egy robotrepülőt is, viszont egy robotrepülővel el lehet kerülni az egyéb repülőtevékenységet, hiszen az jobban észre lehet venni a földől. Tehát Ezt egy elég összetett feladatnak tartjuk a jó szabályozásnak a kialakítását. Nagyon reméljük, hogy egy olyan valósul meg belőle, ami az innovációnak és a munkavégzésnek nem szabgáltat, ugyanakkor mégiscsak megteremti egy szabályozott környezetét ennek a tevékenységnek is. A Tudományhangjai című műsorunkban a drónok sok rétű használati lehetőségeivel és szabályozási nehézségeivel foglalkoztunk. A szerkesztő Kis Rita volt, munkatársak Nagy Györgyi és Gyurmán Gábor. Köszönjük figyelmüket!